34. Він Дід У тій крамниці надгробків зі мною стався перший Він Дід. Боконісти називають цим словом раптовий суто особистий поворот у напрямку боконізму, тобто віри в те, що Господь усемогутній усе про тебе знає, що Господь усемогутній насправді має щодо тебе якісь таємничі плани. Мій Він Дід був пов'язаний із кам'яним ангелом під омелою. Такси забрав собі в голову, що саме цього ангела Мусить поставити на могилі своєї матінки за будь-яку ціну. Він стояв перед статуєю зі сльозами на очах. Марн Брит, висловивши своє ставлення до Фелікса Гонікера, усе ще дивився у вікно на ворота кладовища. Може, цей голландський сучий син не був сучасним святим, додав він. Але хай мене черти візьмуть, якщо він у житті колись зробив те, чого не хотів, і не одержував усього, чого хотів. Музика. Даруйте що? спитав я. Те, через що вона вийшла заміж за нього. Вона казала, що його розум був у резонансі з найвеличнішою музикою в світі – музикою зіро. Він похитав головою. Дурня. Тут, глянувши на ворота, він згадав, коли востаннє бачив Френка Гонікера, творця-модели мучителя жуків у банках. Френк, сказав він. А що з ним? Дивак нещасний. Я бачив хлопця востаннє, коли він виходив з складовища. Похорон батька ще тривав. Старого ще землею не засипали. Аж тут із воріт виходить Френк. Він застопив першу ж машину, яка проїжджала повз ворота. Це був новий пантіак із флоридськими номерами. Він зупинився, Френк заліз туди, і більше його ніхто в Ілумі ніколи не бачив. Подейкують, ніби його розшукує поліція. Випадковість, непорозуміння. Френк ніяким боком не злочинець. Для такого фаху в нього були заслабкі нерви. Окрім моделей, нічого робити не вмів. І на роботу його взяв тільки Джек до своєї крамниці «Все для ваших хобі». Продавати моделі, клеїти моделі Радити людям, як збирати моделі. Коли Френк перебрався до Флориди, і він і там пішов працювати до модельної майстерні в Сарасоті. Але виявилося, що та майстерня була прикриттям для банди, що викрадала кадилаки, вантажила на списані десантні кораблі та відправляла на Кубу. Так склалося, що Френк утрапив до цієї оборудки. Скоріше за все копи його не знайшли, бо він помер. Зрозуміло, він мав багато чого почути, поки клеїв гармати на крейсер Міссурі. А де зараз Ньют, не знаєте? Мабуть, у сестри в Індіанаполісі. Я чув, що він злигався з тією російською ліліпуткою, а потім вилетів з першого курсу медичного в Корнелі. Хуявляйте, що тут було ліліпут на посаді лікаря. А дочка в цьому бідолашному сімействі Дебела не зграбна більше шести футів на зріст. Цей батечко, славетний розумник, витяг дівчину зі школи за рік перед випуском, щоб була жінка в домі, яка б дбала про нього. До душі в неї нічого не залишилось тільки кларнет. Вона грала в шкільному оркестрі, весь Іллюм знав нашу парадну бригаду. Після того, як вона пішла зі школи, вів далі Брит, її ніхто не звав погуляти. У неї не було друзів, а бадячковій на думку не спадало дати її грошей, тож вона нікуди не могла сама піти розважитись. Знаєте, чим вона втішалась? Гадки маю. Вечерами вона замикалась у своїй кімнаті, ставила платівки на грамофон і грала в унісон на кларнеті. Як на мій погляд, «Те, що така дівчина вийшла заміж, це диво 20-го століття!» «Скільки ви візьмете за цього ангела?» – спитав таксист. «Та я ж уже сказав, він не продається!» «Сучасні майстри, мабуть, такого вже не зроблять», – зауважив я. «Один із моїх племінників зміг би», – сказав брит. «Синейсі, мав усі дані, щоб стати великим учним, аж тут скинули бомбу на Хіросіму. Хлопець утік, напився, прийшов до мене і сказав, що хоче стати різбіарем по каменю. «Він тепер у вас працює. Він тепер скульптор у Римі. А якщо хтось дасть вам високу ціну, ставив водій, тоді згодитесь чи ні? Може і так, але ціна має бути справді високою. А де тут можна вирізати ім'я? Розпитував водій. Ім'я там уже є, на п'єдесталі. Але ми не могли побачити напису під гілками, що прикрашали п'єдестал. Замовник його не забрав, поцікавився я. Замовник не заплатив. Мені розповідали, нібито якийсь німецький іммігрант мандрував зі своєю жінкою на захід а вона померла від віспи тут, Вільюмі. Чоловік замовив цього ангела, щоб поставити її на могилу, і показав моєму прадідові гроші, мовляв, у нього є чим заплатити. А потім його пограбували. Підчистили все майже до останнього цента. У нього залишився тільки клаптик землі, яку він придбав десь в Індіані, але ще не бачив. Туди він і попрямував, сказавши, що повернеться пізніше і заплатить за ангела. «Але не повернувся», – спитав я. «Ні», – Марвін Брит. Злегка відсунув ногою Віття, щоб ми могли побачити літери, вирізані на п'єдесталі. Тільки прізвище. Ім'я якесь хитромудре, сказав він. Якщо цей іммігрант мав нащадків, вони, мабуть, змінили прізвище на щось більш американське. Тепер вони, ймовірно, Джонси, Блекки та Томпсони. Тут ви помиляєтесь. пробурмотів я. Мені здалося, що кімната пішла обертом. Її стіни, підлога та стеля миттю перетворились на отвори численних тунелів тунелів, що йшли в усіх напрямках крізь час. Мені відкрилось Боконівське віддіння, зв'язок між усіма людьми, які мандрують світом, ємність усіх чоловіків, усіх жінок, усіх дітей у кожну мить їхнього існування. Тут ви помиляєтесь, повторив я, коли віддіння розвіялось. Невже ви знаєте когось з таким прізвищем? Так, я знав, бо це було і моє прізвище.